Escoltes IB3 en ràdio. Alcúdia 89.2. A I vetres, Ràdio, Full ter La Índia ha decidit reforçar el contingent militar... ...que manté a la província del Kashmir, al nord del país. En les darreres setmanes s'ha desencadenat una onada de protestes... ...que s'han radicalitzat els darrers dies... ...provocant ja una quarantena de morts. Aquesta regió és l'origen d'una disputa fronterera amb el Pakistan ...des de la independència d'Amb dos Països el 1947... ...i que ja ha provocat dues guerres. Coneguem a fons els motius d'aquesta disputa territorial... ...entre dos estats no oblidem que disposen d'armament nuclear... I per això saludem, com cada dimarts, el nostre expert en geopolítica, Jaume Casanyes, bon vespre. Bon vespre, Jaume. Ens enfrontem de nou a un conflicte territorial que, podríem dir, és, és fruit del, del colonialisme, no?, o com a del postcolonialisme. Sí, és, és fruit del postcolonialisme. És un territori que l'hem de situar a la part nord del subcontinent indià. És una zona caracteritzada per la presència i per l'ubicació de valls elevades que formen part de la, de la zona oest de la gran cadena de l'Himalaya, i és una zona on comencen eh, molts dels grans rius eh, de la regió, entre ells el, el famós riu hindú. No? És un lloc realment estratègic perquè eh, l'aigua i el control de l'aigua està esdevenint un, uh, un, diguéssim, un dels grans eixos de, de control per part dels estats, no? Sí, perfecte, ens trobem davant d'un dels elements que acostumem a trobar en els, en els conflictes, que són els, els recursos naturals, en aquest cas. Uh, ja Jaume, fem una mica d'història, si et sembla. Uh, qui podríem dir, no sabem, qui, qui té raó, no?, d'aquí és el Kachemira, de l'indel·lo-Pakistan. Bàsicament, eren també és que eren dos països que no existien abans de que comencessin a, a disputar-se-la. Sí, eren dos països eh, que no existien de manera... Oficial eh, i eren territoris que en aquell moment formaven part de la colònia britànica de l'Índia, no? d'aquest gran, gran territori que estava sota control britànic, i era la zona on es trobava amb el que era l'imperi rus. No? Era una zona de contacte i era una zona estratègica perquè posava en contacte aquestes dues grans potències del, del moment, no? que era l'imperi britànic i l'imperi rus. No? A partir d'aquí, d'aquesta lectura, es poden començar a analitzar les poblacions a partir de, de la religió, no? que és la gran, la gran divisió identitària que hi ha en aquest, en aquest territori. No? A partir d'aquest moment és quan es presenta el, el problema d'ubicar territorialment aquestes, aquestes religions i en el moment de la independència del de, de lo que serien les futures Índia i Pakistan va ser un moment en què aquest territori, el, el Kashmir, estava diguéssim, poblat per diferents, tri... diferents poblacions d'origen musulmà i d'origen hindú, però que era majoritàriament eh, musulmà, no?, i que estaven controlats per una figura política en aquell moment, que era el Maharajah, i era, era d'origen eh, musulmà, però en el moment de la independència va demanar ajuda a el que era el l'estat indià, i l'estat indià va participar amb la condició de que aquest territori acabés formant part de del que era l'Índia i no el Si no? sí, Aquest Maharaja que no volia perdre els seus drets, no, diguéssim, i va demanar ajuda a l'estat que en teoria no, no l'havia d'ajudar. No? Sí, per tant, podem dir que és un conflicte que en el fons eh, radica en la decisió d'un home. No? Si aquest Maharaja s'hagués entregat al Paquistan, doncs ara mateix, avui seria, seria pakistanès el Kashmir? Segurament que sí, o formalment sí, no? Has de pensar que, com deies tu, la independència d'aquests dos països es compleix l'any 1947 i es fa una lectura, com si diguéssim, bastant ràpida que la població musulmana hauria de pertanyar al Pakistan i la població d'origen hindú hauria de pertanyar al que seria la futura Índia, no? I has de pensar que, clar, aquesta, aquest, aquesta manera de crear els estats provoca que, clar, al moment de crear un estat, un estat ha de tenir una continuïtat territorial, no? i moltes vegades la presència de poblacions d'origen musulmà no compleix aquest requisit. o sigui, És a dir, que no tots els musulmans viuen en el mateix territori i, clar, és impossible identificar una religió amb un estat i, i el que fa és que hi hagi tots aquests problemes, no? Que no s'ha pogut identificar la religió amb l'estat, no? No hi ha hagut una possibilitat de crear un estat multicultural, no? Mm -hmm. Um, analitzem una mica el, el procés que va durar a, a la independència d'aquests dos països. A la, bé, de fet, a la independència de tot el subcontinent indi que va suposar la creació de dos estats, com eren la Índia i el i el Pakistan, potser haurien de parlar de la, de la gran tragèdia no? que es va produir just en el, en el mateix moment de la, de la independència, just perquè, clar, la partició del territori va fer que molts hindús que vivien a la part que es va quedar a Paquistan els van expulsar a la Índia i, els, i molts dels musulmans que estaven a la part índia se'n van haver d'anar al Pakistan no? I entre mig es van creuar i es van esbatossar de valent. Sí, sí, és aquest, com et deia, el, el problema de, de dibuixar territorialment una cosa que és dinàmica, no? perquè territorialment les, els estats no es mouen però les poblacions sí, hi no? és aquí on va, on va començar a haver-hi tots els problemes de pensar que la, el mateix any que aconsegueix la independència és quan comença la primera guerra entre en dos països no? però has de pensar que en aquell moment quan es va declarar la independència del subcontinent indià es van crear una Índia i dos pakistans perquè hem de recordar que eh, el que sí, és l'actual Bangladesh Bangladesh era formar part del que es deia el Paquistan Oriental, no?, I, i aquest fet, diguéssim, reflectia al màxim aquesta partició religiosa, però hem de recordar que hi ha molta població d'origen musulmà que viu en l'actual Índia, no?, i, clar, tot el lo que serien els 562 principats que hi havia a Índia van haver d'elegir a partir de la religió si pertanya a l'Índia o al Pakistan. no?, i és en aquest moment on comença, en aquest moment de decidir que comença tot el problema amb el Kashmir, no?, doncs, com deiem, s'hi ha hagut, eh, dues guerres. Eh, una, la primera comença, com dèiem, al matei, mateix any 47. Eh, com es resol aquest primer conflicte? Aquest primer conflicte es va resoldre com si haguessin d'una manera pacífica fins al moment de dividir els, els territoris on hi havia una barreja d'aquestes dues religions. No? El, el cas més emblemàtic és aquest del Caixmir, que, com et deia, la majoria de la població i el governador eren d'origen musulmà, però el governador en aquell moment eh, temia una revolució interna i, clar, el Pakistan no va oferir el seu suport per tal de, de mantenir aquest governador el poder i aquest governador per tal de mantenir el poder va renunciar a el que seria el principi de la, del territorial de la religió i va demanar l'ajut de l'Índia. És aquí on no, es va crear la primera gran guerra i aquest maharaja que es deia Ariguin és el que va provocar la decisió, com deies tu, d'aquesta persona, el que va provocar el conflicte que existeix avui dia. No? Es va resoldre amb una, amb una resolució de les Nacions Unides que mantenia línia de front i que en un futur eh, preveia un previstícia per tal de decidir a quin dels dos estats hauria de pertanyar a aquest territori del Caixmir, no? però clar això va començar en 1947 i mira com estem. I encara no imagino que no s'ha celebrat no, aquest plebiscit, aquesta, aquest referèndum. No, per, no perquè, com podem veure, no s'ha solucionat el tema. Continua aquesta línia de front i aquesta va ser la primera guerra i després van haver-hi altres dues guerres, la més significativa del 71, però el 65 va haver aquesta operació per part del Pakistan, que es va denominar Gibraltar, que, el que va, el, del que es tractava aquesta operació era d'infiltrar tota una sèrie de, de gent ...paquistana, a aquest territori del que es midi, provocava una, una rebel·lió interna, no?, ...però al final eh, no es va solucionar, i la segona gran guerra va ser del 1971, ...que es va provocar també a la part, és, és l'any que a Bangladesh esdevé un estat a part del Pakistan. ...i en aquesta, en aquesta guerra Índia va, va jugar un paper eh, per tal d'afavorir aquesta independència de Bangladesh ...i debilitar d'alguna manera el Pakistan no?, i en aquest moment... També es van reflectir les primeres grans línies geopolítiques d'Estats de, Units i del bloc comunista que cadascú es va posicionar en una de les dos bàncies. Els no, Estats Units va donar suport al Pakistan i d'aquí a l'actual relació que existeix amb, amb el Pakistan i el que era el bloc, el, el bloc soviètic va donar suport a l'Índia, no? que en aquell moment estava governada per Indira Gandhi. És no?, que amb tot aquest, eh, diguéssim, sideral, no, l'antiga la, colònia, que és la Gran Bretanya, no, bueno, el Regne Unit no, no, va, no va tenir cap tipus de, de paper, no? Vull dir, és un no cas, no potser, va tenir paper mica... perquè, sí, no, perquè de, en realitat, el, el món i, i, el, i tot el que diguéssim, el es diguéssim als planetes dividien aquestes dues grans esferes, que era els Estats Units i que era el bloc soviètic, i les dues potències, diguéssim, europees, que era Anglaterra, i França, després de, del conflicte que hi va haver al Canal de la Suez, ja van deixar de, com si diguéssim, de poder dir la seva a nivell mundial, no? I llavors només es va quedar amb aquestes dues grans veus que era la d'Estats Units i de l'imperi soviètic. Mm -hmm. Aquest conflicte com... Com, com dèiem al principi de començar aquesta secció s'ha extès fins a, a avui mateix, no? a, avui mateix com dèiem l'exercit indi ha decidit reforçar aquest contingent que manté la frontera eh, de fet eh, aquest conflicte indirectament eh, ha influït en un dels grans conflictes moderns que és el de l'Afganistan no? moltes vegades el, hem sentit el, el president Obama o fins i tot el, el general Petreius que és el màxim responsable de les forces invasores a, a l'Afganistan no? queixar-se de, que, de que el Pakistan no feia prou per, per la guerra l'Afganistan perquè que concentraven massa soldats en la frontera amb l'Índia, precisament aquí el Caixmir, no? Vull dir, és un conflicte que segueix... Des... Hi ha molta tensió entre aquests dos sí, països. Diguéssim que la intervenció de, de l'OTAN a l'Afganistan ha focalitzat una miqueta d'atenció sobre aquesta àrea geopolítica i que, com bé ho dius, el fet de, de que aquests dos països encara estiguin amb aquests problemes al Caixmir, però el que realment és important és el que tu comentaves al principi, no? Que són dos països que tenen l'arma atòmica, no? I aquí... És on realment eh, la sensibilitat eh, de la zona puja i fa que aquest conflicte amb l'Ecanistan, si t'hi fixes, quasi bé, està ja eh, influint al mateix Pakistan, eh, acabi de desestabilitzar aquesta zona, no? I aquesta zona... és Una zona, no, perdona, una zona, a per... banda de tenir l'arma tòmica molt poblada. Sí, és una zona molt poblada, només el que és mire de 13 milions de persones, però el que, el que és important és que entenguem que són 13 milions de persones a una zona on hi ha baix. Eh? No, no és una zona com si diguéssim de, de pla, que és més sí, fàcil. No sí, la ciutat. metropolitana. No, no és una àrea metropolitana, per entendre'ns. Eh? Són, són un conjunt de baixes elevades i muntanyes que estan sobre els 2.000, 3.000, 4.000 metres tranquil·lament, eh? perquè estan recordant que és la zona de l'Himalaya. No? Però el que és realment important en aquests moments és que aquesta zona es converteix en una, en una zona fronterera no només entre l'Índia, i al Pakistan, perquè hem de recordar que una part del Kashmir es està sota el domini xinès, eh? perquè aquí és on es troba també aquest nou gegant geopolític que és la Xina, no? que llavors, clar, has de pensar que entre Xina i Índia quasi, quasi hi ha molta de la població mundial, no? i és una zona realment, com deies tu, bastant sensible i que donarà de parlar, clar. I una gran rivalitat comercial que de moment no es manifesta, però en els anys de venir segurament caldrà veure com, com, com afecta les relacions bilaterals entre dos països, no? Sí, segurament sí, has de pensar que avui dia encara la Xina és el més poblat, però l'Índia està recuperant posicions d'una manera geomètrica, eh? es, es trobaran els dos grans mercats eh, globals i, clar, tota aquesta zona ha d'estar, perquè es pugui desenvolupar econòmicament i hi ha d'haver un mínim d'estabilitat i d'institucionalitat i que no hi hagin aquestes, aquestes problemàtiques com la que hi ha al cashmere, no? Bé, home, moltes gràcies. Com sempre, hem, hem analitzat un, un conflicte i sempre acabem trobant el culpable, no? que és el, el colonialisme, no? o, o això, el que dèiem el, el postcolonialisme, no? aquesta manera de deixar països colonitzats de, de mala manera o, o a córrer cuita, no? que és el que moltes vegades provoca problemes que abans no existien. No? Sí, realment és aquest. Des de tot comença a partir del el postcolonialisme i clar, el postcolonialisme, en un certit eh, simbòlic, el que fa és treure un poder establir un altre, no? i aquest altre poder es eh, representa d'una manera diferent, perquè clar, el poder britànic era un poder de domini, i el que s'havien d'establir era una sèrie d'estats i, i d'organismes territorials, i l'únic model que es tenia era el model de l'estat nació europeu, no? i això el que va provocar va ser, com et deia abans, és impossible estabilitzar una sèrie de fluxos que són dinàmics, que són les poblacions i les religions. No? I l'estat, hem de recordar, com ho diu la mateixa paraula, estat, vol dir que està estàtic, no? que no es mou i aquest fet és el que provoca aquesta identificació entre una cosa dinàmica i el territori que no es mou, no? Doncs Jaume, t'espero dimarts que ve per analitzar algun altre d'aquests conflictes que lamentablement estan per tot arreu. Jaume Casanyas, nostre expert en geopolítica. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dimarts més. Bona nit. A tu, Jaume, val. Aïvetres, ràdio Full Terrauta.